چمو اسلام مله د دې په شوبې دغه ټول جن او ولنه شو په دې کې څه سمه دا مهم‌ترین چې نه غو دی یقینی اکی بغیر اسلام نشته مثال یې مونږ د 10 کې روزینی چې ټول اسلامی اعمال چې سمردي غکې او پسلکی دا منینا عقیده اتیکنه را درستانه رن پدبانه حکم دا مسلمان نیشتا ایسیم د پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی منافقینو مسجد نبوی تراتلو پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی بوتری دو مونز بے کولو کتال کی بم شاملی دل جیحاد کتال کی بم دا اماری طول کول کهو کافر تکچا کی درستانه او در تول او نیم شو بس در عقیده در بیاد اخین باد عبادات تی چه اقیده درست چنو بیاد مونزو و روجو و حجو نفلون و دخبری دی بیاد نو در عبادات تی بیا در معاملات تی معاملات تی زیاد تر تعلق چده د معاش سارا در اسی رو تایر زیادتر معاملات داری، دره ما شبه داری، صلو رو ما شبه درستول دی، اخلاک درستون دی، چې پینزا ما شبه چیده، دی، یو بل سر اوسیده دلی، دا بسیم ده په اسلامی ترکی اوسیده، او بیاد دی، شو شبه دی دن جونده، پولو را پار، د مسلمانانو او هر مسلمان پر جون کی او بیا ټوله اسلامي معاشري کی ټوله مسلمانانو کې دا پنځه شعبې جندې چې په دې صحیح عمل شو دی د پاره شپک شعبې کار کې دین په خپل کې جې او دین د مکمل صحیح اصلی حالت کې ژوند کول د پاره شپک شعبې کار کې درسو ته غ리스 پکې مدرسې کې لګیا دي قران حديثو او د فقه او د بیانې کې د درسو ته درستي بیا با تसनीفو تالیف پکې همدارنګه دین په فلم او په ذریعہ خلکو طرفه چاته په ښله راځي چاته په مدرسه راځي چاته با په دغه صورت کې وایي دا و د تसनीفو تالیف په صورت کې به ځوان کار ساتکار بیا درې بیتو تلکیندې چې دا ټول امر د توربانې څنګه ظاهر باطن کې زده کې د بیت سلسله دی بیت بکی بیا بیت کې با تلکین کې سبق ورتخې طریقې ورتخې دین ورتخې چې دا له څنګه زده کې څنګه باندې کې بیا دعوت تبليغ سلو را مشو bale چې خلکو ته خبره ورراسي کافر ته به مور مسلمان ته به مور اسالوره ما شوبه را سره دعوه تبلیغ په ذریعے پینځه ما شوبه چې دا قانون وایندي د دین د ژوند کې ټول د پاره حکومت په دا کار کوي چې اسلامی قانون نه پس کې اسلامي دین نه پس کې اسلامي قبالو کوي دا به عدالت پکې حکومت پکې دا د حکومت په ځمدی اوس پیغام شوبه چې کماله عربیا کې تعالو کتال تعالو چې دا دین بنافه زه دلید لپاره کې را جګ ضرورت راشي نو بیا و تورم مرالي په پات پمرالي غابم کې نو پدېش په gutteriko سرا دا پنځه طریقې ژوندې کولې دا پنځه شوبې د دین ژوندې پولی دا, دا شپګوانو طریقو تم افیص jihad وای دا شپګوانو طریقې چې دین کې مږي چدین پدې کایمو دی پدې به طریقې خدمت کول دي نو دا شپږو نه طریقې ته پېوځې سولې لته جرهادو ایږه دې کې چې هر یو شوبه کې کم سړې لاګیا دی نو هغه جهاد کوي لاګیا چې په پیغمبر صلی الله علیه و ذات مبارک او صاحب حرام دا ډېر کامل او تکړه استدادو نه ډېر زیات نارښت ته چې به په یو ځای چالوړی هر یو سره لګه د ايرس بن کولم درس ته درسم او تاسو نه هو تالیفم به ته تل کین سلسله قانون یې کول او کټالم کول ته ورسره کرم او جندو ور د ټوله شبه بدانی پجنګداری او څلې پاسو جون کې وداخ کاری چې یو ظرف ته ګوره نو ماتر سمچلي ناستې د فک کارم په 2 دسمبر یعنی بل طرف ته او ما سه بي دي کارم په 2 دسمبر او ما سه بي لاګي به ټوله 15 سلهم چلي قانون واینم نافذې لګياري کازیاں نه مفصلیم او چې ګورې او ما سه بي لاګي ته ميدانې ځکه جنگيګم لاګي کې کې باده رو رو سړیسته در دونه ختم شي کمزوري شي ټولې فګینې شي کولې څو شوبو کې کار کې څو درو کې څو یو کې کوي هر شوبه کې کم ساړې لاګیا دی اخلاص سره لاګیا دي الله رضا له لاګیا دي ده سکی لاګیا دي ده جهات کې لاګیا دي په پس کوم غره به تو تلکین سره کې او بل سړی راو په تبلیغ کې لاګیا دی نو بس دعا ولا چې راووم زموږه غرور دی زړه کار کوم کار کوي لګیارې کار خو زما او خو نشم رسېدی ناغي کوي لګیارې نو بجې لري چې وا سره تر افغانۍ ساتي جګړه ساتي نه بس دعاولو پدې کې ټول شو وره پر دعا کو ټول شوو کې ریڅ کې لګیار داسري د د پونزې شوبې د دین چې کومې د ژوند د کولو د لپاره د شپږ شوبې لګیاوي کار کوي دنیا سل اول د تصوفولو بنیادی کار سړی اول د ایمان غنده عقيدي درسته لې پس د غینه بعد بیا د نور شوبو کې کار کوي د ټولو نه مهم کار احمکار د سلسلهولو علا سره دا د ایمان کار دی چې دې کې به ایمان څرسو پوريته مرګري کوم راغلي یالو پاکیده دروست نه یاته د کې دوه پته نه دا معلومات یوبه د غاخې دی مغري خواري نه خلک چې دا راکیده مضبوط شي ویني چې باطل سره شیطان سره یا شیطان باطل هغه باغه اثر انداز کیږي نو چې پاکیده مضبوط پتايي نو سړی ته معلومات کوم شو و شیطان او د امیل او د یوسبس غډ وړ خبرې وایي خو په بی دې کې شک کی شي نو مګلدار چې تاغراته کې شیر خلل ایمان مضبوط شوه نه دی چې ایمان یې مضبوط وي نه چاته شیطان هو د کافر په دروغ لريشته او په غډ وړ خبرو باندې دغه چاته شک پیدا کی نو ټولونه هم ضروری کار چلی هغه پاکي دوه باندې کولی نو اکیدې کمې لري چې د لاپا دربار کې کبو نه اکیده کمې لري هغه د اهل سنت او الجماعت قائد دي یعنی کومه خیچه صاحب کرامو ساتلې دي او د کم طریقې سره که صاحب کرامو یقین دې کوم طریقې سره صاحب کرامو اکیده هغه طریقې سره اکیده ساتل نو عقیده چې درستوي ایمان وی بغیر عمل هم سلیله نجات ورګي ایمان او درسته عقیده دا کیو سلی ټک عملم نې کولې چې دا سه فارغه وي خو په ځوره کې ایمان او عقیده درسته دي نو خبرې کوي چې داسه دی یا خل الله تعالی به سړو عذاب مول ور نه کوي کړه دې مطلق دی باشاره خپل افاقه بس ٹھیک ده کیر دروست ما بس دیو با خلو سیده می ته بوت بس ختم او یاد اړه چې ناوکم ګناهونه کړې لا غېدا وجه نه عذاب پیرا شي خدای غره نجات ول د غکيده ورکی دي بزي جنت او دیمو که بهږي او که زي بي عبادتونه ډېر انې کار ملي کړې خو ده درسته نه ده ا کله خراب ده ګډه وړه ده مسلمانانونه ده ندآ عمل دی د جهنم نه نشي بچول عمل د ایمان نه بغیر قبول نه لري د ایمان نه بغیر قبول نه لري د الله په با دربار کې کی. یو څړې ار سنگ نه کومو نو یو کافر را پاسې دی ډېر دی د خدماتونو کو چې انسانيت ته نده ګټه شو دا ولا جوړ کو دا فلاني کو کو. ولا کوډینګني ولا دمرخه پیسه خرج ګرونو 1000 ډالر ولا ګولو دا سه دوايان جوړ کې واغې جوړ کو د جوړ کو اكيد نه شریه د دې کې چې کیمیکل دې سه له الله تعالی په دې دنیا کې ور کی یا دولت ډېر ځات ورکیاوله شهرت ورکینه نورې ګندګې بو کی بس دنیا یو کسانه په ظاهر د جنت په حالاتو کې تیرې کی موږ چې سیکلې هغه به سرش هغه د مخکې په ختمه شو دنیا نه چې دنیا ده پر او تر ميلو شو اخرت کې نشته او هغه داسې نیک سړی او څاغ ډېر اخلاص سره لګیاوی نه الله په داسې کس پیدا سې کافر باندې الله فضل کې ایمان ورته نصیب کړي څڅلو سره کی نو ته څنګه په بیا و د ایمان نصیب دی نه په دنیا کې واده بس داسې چيري دا ولا ورکی او ختم شي نو که سم غذر سپنه اورېدل او کول خوا زمانه کې یو یو یو بزرگ و هغه مو فاصق دو ځل په دنت نږدې وخت کې او یو یو فاسق فاجر کافر او همړ کېدو وینا هغه بزرگ ډیر ځا تن او ورته تکلیف او ورته نو او به وختلی چې یا الله کچته سکراشه ما نه لګي وبره خو خپل سر نه یزې بو پروت او خپل ځیفو ځن کدان حالت میزې او کان کدان اله پاسې نشو یا کافر زړه کې دوه چېر فلانی ډېر مشور خوښتا کبو چې ردا کبره ل سکروړي چې وې وداغه دمر نامخې د دعاه شپې ده الله را دې ستو فرشتي رولي چې کوم کافيري هغه کوړې فرشتي ته حکم وکي چې تو ورشه او دله د لیکب بندوبست وکړي چې دمر نامخې موجوده کوم خوري مده د دعاه شپه ده یو بل فرشتي ته حکم وکي چې دا قسمه خېګره ده او وګورئ او شې دا مونږه تل امات چې یو ساس مونږ ووډس کې د وانه فرشتي را روان شي وی په لار دا د وړو د کارکره د مافسلي او بل سره مذاکره کوي پر فرشتي مذاکره کوي چې په لوکي چې ته ځارته تلې وي یو کافر او هغه مرکی دوه کپ ته لسو شبم فلاني کبه یی دوله چې دوه خرمانو بس ایر خوان نو متا لارو بده حکم وکولارشه دا کا په لاندو به سوکرو را سوچیو یي بهس بندوباس بیا بس بیا ونه او په څنګه ته او ته زه خودا یو ډیر نیک ساړ ډیر ځات تکه وکړ کېدو ډیر ځات تکه وکيار اسوکر لګيوبره کی نو نه را مو زه لارو ولر جاتوله نه ما چې دوه شوه د اخا کې ورسره دا, دا بوم منګي پرو داسې نه څوک ولاو بون نګي ورشه دا منګي ته نماطه چې د تامه بالکل ختم شي ویلار وسه منګي مې ما بار فرشتې ډېرې چا رب العالمین عجيبه مصلحت دې عجيبه یو هدي مؤمن مسلمان یار دوست دې هغه سره دا ما ویلا او بل دې دښمن کافر دې هغه سره دا دوار د العرب دربار تدارو هغه را د څوراو سره کوي نن موږ خو په دې راست پیښ شو چې دا راز ده ستا حکم دی موږ بازار وکړو کومږ پوي کې نو ډېر باخه خبري چې الهه ما ته وښي چې پوي موږ ځلګي تاسو ته افته حق دقیق دا دا چې چې و د په دنیا کې څنګه یې خللې او د هغې نه کې بدلوه لمه په دنیا کې ور کړی او یو نیکی پاتې و نوما او تاسو دومره غوسایه ما ځکه میته ته ولچل هاړه شو دا که په نو ورک چې دا نیکیم په دې پورش او چې ما لا راځي چې بس به خلګنده پلوه طوړ چې اس نیکی پر عمل لامه کینی او ساوے ستو سارا په را کې د مبردا څخه زابونه ورک چې د تطهولږي دا یو ور نیکي پاتیو دایم یو ل پدی باندې دایږي جزا ورکه بس په دې دنیا او له بل ډول ختمه او دا بل چې کوم زمما مؤمن مسلمان دوست مرګره مه نه د زیبا یو ورکوټه غونټه کې بنا پاتې او نور سره ورته بخلي خدای ورکوټه غونټه کې دا سه خبره لغزه پاتې او د جذ دعوت نومه راشه بس په دې تندبوله سزا ورکمه ما. چې مال راځي چې بالکل بخښه بخشا وي ورو هو تاسو راځی چې د جنت کومه نو نن عمل چې کوم دی کنه دغه د بغیر ایمان قبول نه دی او ایمان د بغیر عمل قبول ایمان بغیر عمل <سؤال> سره نه قبول <سؤال> دی د دې شریف مفهوم دی چې الله <سؤال> اکبر لا اله الا الله ولله جنت دی موږ یې پدې کې خامنه نه دی بیان شوی لا اله الا الله شری ایمان دی عقیده ده د بجناتی ز ټولونه ول غم چې کوم ده کنه دا عقیدې دي موږ شوي کنه وقبلت جميع احکام اقرارم باللسان وتصدیق بالقلب چې قبول میک ده تعالی ټول احکام را جېبی اقرار سره د زړه تصدیق سره په دې کې د مفتیان صاحب وی چې جمی احکام یې چکم دي دا منداره فرض واجب نه والا تر مستحب مندوبه پورې سمرا عمل دي دا ټول جمی احکام کې راځي نو صلی مستحب عمل دي کوي کو ثواب وو شو کوینو کوونه ګنا او پکړه زاب پینیش کړي خودا خودا کوله پورې حکم دي چرتہ چې د منلو حکم رالو <سؤال> نو وز بالله من زالک یو مصاحب عمل او یو مسلمان یو سړی چې زخه خدا نه من ډیر اړوی په کفیر شو نه یي مستحب عمل نه منلو باندې انکار کولو باندې شوش د کفیر شو منلو زه ها او د زړه تصدیق له ها سره په ټوله قامت باندې اکیده دارا پس از غین ابد امایکو نکول لا بیلس شو رو و مد درجه شروعش اوچیو ده اکایدو اما دروسی پس از غین ابد سی بیا پدی اما لو با بسان سی درجه ای به برکت الهی و امام غزالی سبر رحمت الله علیه بارک راضی چاريته و فاصله غره نه بچر خو په کته چاته نه تاسو کلچی سما مې له سره لا ته لا وږي با سينه وېبه خل ماله لا ته لا و خل نو زه دغه دوم راغټي غټي کارنامې دي د خپل سدې له پنځمه صادې مجدد دی او د دینچې کوم خدمات تیدارچې کوم تعریفات تی و دغه کار دی کوم کار نه دي او تروسه پوری زر کاله باد امدار خلک یادي او چې ګور نو وای چې واقع د کمال سره تیر شوی ائته د پوسو کوه خوب کیسوی ته چې پک سه خبره کم عملي او بخل نه ورته یار بیا ځال با الله د ورزت درباره مجیباله وړي بے نیاز ذات دې دغه درته مې حیران هران مپاتین بیا یار او کوه هه را تک دا سکارو چې وړې وړې دیو دیو او په خوا خو بهداز چې خلکو به سي جوړه کوو کا لومبه جوړ کوه غو به کول میوره او زه ناسوم خپل ځکه لیکل میکول سيکه مې कलम غنده کو چسينه مې کې خو دوه یوم چرالو تګیو په سي زما په कलम کې ناسې می مازر कलम درو چې یاره دا تګیو پریږده دې بده ور دینه سمرس کې یوم چرته ونداساس کی چاته کیو زارا اون تک شی بیا بوسوس کی یاغه اغه نه اوس کله پاسه دو لارما بیا کل شروع ان زال لا ربلی زت تعالی لا ربلی دا من دوم را شو چې زی په دې بخلې هغه دومره وکټه بونه کار نه مخشش ولا بس بنززت په دغه راه په دې کې دا وی چې کوم الله ولوي چې ردی اعمال قبول وي نو بخشش خو الله ربا د چې پاسه خبره امه وکو خو دا قبول اعمال دا زه یی نه دی مطلب دا نه چې ردی د اعمال الله رضای شه نه په دغه قبول اعمالو به دې مغفرت نه واسي چې بیا په درجې ولوا کې بلندای نو اغه هم سې نه بخشش وي په لاره چې په جنتي مې ته مداخیل کو اوز دا غیر باری دا کبول عمال چی دا داور سرور جمعکه او درجه بلنده او درجه نو آغم پزه بانده راشی او ضروری شیح سرک یکی داد خواری پده را نهنت پده را چه دا را بولی زد بزاد یکین دا را بولی زد بانده خواری سر دست خواری کشه او یکین توکل پا زد بانده پوخ شی چوکه به انسان زړه کې دا و چې هغه ټول کارونه ولنربل عزت کیلای مخلوقات چې دا خاص بس یو اکټپوتری ته حکومت د الله حکم سره لاګیا دي خو ځینې مختیر مستو کې اسباب الله رب عزت ټول په خپل د سې په ډول کیږي او دا دلایله چې مونږ ته اسان کړي راځلا اسباب اختیارول مونږ باندې لازم کړي ده ميو رحمت کوي دی الله تعالی چې سو سوک نو کوي کې سوک سمه زوري طریقه باندې مزدوريږي سوک سمه پدی باندې ویوبل ضرورتونه لګي ټول پوره کوي او مهم شي چې د په تربیت کې اغراق کی, کی دي او ایمان دی ایمان او عقیده چې د پخښو درسته شي بیا جسور ایمان کې ترقي کې اعمال په خپل سره منډاوي امل پسې سالې په ولا منډې به یې غره موږ ته نشي نه کاځي روځه باندې نشي نه پرتي کی حاجو مړه پیره غلې د حج په فارسي ویره باندې نشي نه پرتي یو یو نیک عمل پسې به ګرزي تلاش کوي چې دا نیک یو نخ... عمل دی دا به ځین نه خکو موږ یې دا به ځین نه خکو ایمان بیا د تا کاځي چې موږ به ځین درست کوم خسته به کومه ده دا. او داس به ځین نه امید رو جو سنگخولی کوم دا هج میره داب سنگخولی کم داب باید رو جو سنگخولی کم مهم کار پا دی کسر دا اکیزه را چر پوره پورا درس درست نی کنه نو دا گرون امرا عمل رو دا نه نلگی لالله پدر وارد او ایمان د کامل که اللہ تعالی نو بیاو دم را گونتا عمل هم چه دینوهاد و گرون ازیاتی اږي چې رموخندې په ټکنالوژي کې چې له صحابي کې د صحابي نیمو دي یا یو مود کجوري چیزه بعد کې د هوت د غره مرکه سو سرزر خارج کې د لاپلار کې نو له صحابي دا, دا نیمو یا یو مود د کلو نیو کلو دوه دو سره نیم یو سره کجوري دا وچی دي دا غي عملته نه سي او بعد کې یو سړی د هوت غره ته سړیو ګوري پوښل کوو ټانا غره وي په کورونو ټانا غره وي او بیاغه اخلاص سره سره خರ್ಚ کوي دا لا پلار کی دا کوم ثواب نشته چې څومره یو صحابي سکه نه دیاله داسې رادریس سره کډوري خರ್ಚ کوي دا لا پلار کی دا فرق په سره عزيزه مادہ او ایمان رازي چې دغه ایمان دومره تکمین چې له ما عله درجه کوي هغه قاعده دومره عله درجه کوي چالهاره ولې زته دغه ناصیر داسیر کجوري شي ده باد کړه خلکو د پلګونو تناسر زر خرج کول ناصیر زیات خوخنداله هلې چې تک سمره ایمان درسته سمره په ایمان قاری کې سمره خیری درسته معلومات پکې استاپه خبره شکر ازې چې يره د ما خو کې دا خیال لې نو چل کې چې آغه به تاسو پکې وي چې آیا دا مې پاسو لري کې چې آیا دا عقیده یا دا زما خیال دی چې سيز باره کې زما مرد ستاد داسې مې وسوم چې دا درست کې غلط دی ا کی دی له راست را ټیک دی کټی نه دی چې تاسو یې نه کول <سؤال> او په نیمه په کومه کارګیدته سره خپل <سؤال> ځان جوړه کړی د رواني په او ځان سره د کبر ته یوړه نو په تاسو لګې شه د کفر د کید او خدای روح زندګی غوښته چې دا مشرانو چې په شرم نشته لري په شرم کې شرم نشته چې ال تک موږ یو غټ منزل کبر اخرت قیامت را روان دي چر سو پوری د انی راغلی سلام موندم کور کې مجلسه دکته سعید صحیح شرک شرک نو ما شرای نه شرک شرم دی هغه وجه سره چې مخ کې مهم حالات را روان دي د قبر د آخرت د قیامت نو کنن دې ته پوسونو کو ځان دې ټیکنو کو خپل درسته نه کا نو پدې ته مجرمي و دې ته کو د دنیا عملاتو کې یو ده مو دا پسو غټلو ماملا ته کو پاتل زره تخصونه کی لګی شول زره کسان او پسې ګرځي شول زره انا کړه فلانی نه و تپوس کو به کار کې ډیر ماهر دی ډیر پوهه فلانی له شیاغه سره به مشوره نو دلته خدا کی او د دین په ماملا کې بزانه علی په خپل به استاد جوړ کړي چې قیامت ورځ به غیر په دې خبره وي لہذا دا, دا. دا, دا فورن چې سينې به خبره راځي تپوسکوا تکلا په یالم نه دا ولاونه تپوسکوا چېرې د اكيد د درنګ درڅې او سینې خبره از اسنام کې درسته درسته درست نه نه دې سي حیثیت ته دخولګیا يم داف خیال څاټم او آیا داف یا درڅ دې کې درسته نه نه د اكيد درسته ده کې دا لازمیر دا تربیت دا دے اکایدو چی دا ایمان اکاید دا دے تربیت صلی محکم ہوشی دا نور شبیه اللہ تعالی صلی تا آسانی کی نور شبیه آسانی خواهد اکیتیزم گا گڑی وڈیگی ایمانم گڑی وڈیگی نوزبان پا لگوا مولی آن جانا سارا تلکین سارا پا موزود ریگی اوکو ورکا چی دا روح مو ہے بیاچا تاکی ٹنگ دے نداسي د روغو در طويل کې به شي نو په دې دې د روغو سره تمنسکي دې د روغو سره ترو جنسی دې د روغو سره تمنه دې د روغو سره مولا کې هرڅ کو نو ستاخ پاکي د درستانه ده ستاخ په ایمان ته دومره غړ غار نه زموږ په ایمان ته دومره لرګه د روغه په دې غړ د غړ غار په دې مونږه دس نه پټي د دومره غړ غار چیرې ندهغه د روغ د ویلیو په دروغه پريخو باندې په دغه غار ټپيږي په مونږ سکول <سؤال> باندې <سؤال> د دروغ د غار خونه ټپيږي لږه بیماني 1.5 اکارونو کې کارونو داغه په مونږه اوسه داس باندې پدې متک کې چې ما مونږه کوه داسمه کومره مې دغه بیمانه غار نټپيږي په دې مونږ اوسه دا به به بیماننی به پرږ دی مانداریې به شوو ک نو دا غار بټهېغ و دا د رو دا به پرږ دی په دی کې به تا ته په ظاهره نوقصان هم رسېږي مالی نقصان به هم در ته رسېږي بعض او کات به داسې حالات را ځي په دی ریارو به جاې نوقصان ته به دیم خه را ځي او دا خو به کې نخه بکیدا خطر بو اخلی نخه نرچی په مامولي مامولي خبرو به تیار غورځي بس نو انا به دا د ایمان کې چې د دومره غټ غاورونه پکې جوړ شي وي نه هو په دې طریقې باندې ټپیږي دا به په دې طریقې ټپیږي ځدی دا پاره دم چوف نیشته رچی سالې د وېغنی یاره د دم مې کوچره دا روغ پرې نو با دروغ دی ویلي او دروغ و پرېګلي چې ما خې ویلي چې ویلي دی لا جېدارې چې ما غا سړی کومه خبر شو ورته او ما دا خبره دروغ کړې دا دروغ او دا د سینه ده ټوکه او څلو شپږ زلوکه را چې ما خې ویله دروغ ویلو او څلو شپږ زلوکه دا نفسینه به هتيار ورجو تخته وکنه تخته هم یې خو مې ارزګې شرمې لاګياله مې ابو سو چې خو مې ارزګې شرمې لاګياله چې د د روغوم علاج د لایډس ماغزه کې دی او شي هر ما د علاج د مېشه کې په پدې باندې کاهنې کې دوکاله پیداږي نه به ورځ ورته به شي د روغ ویل اندامي د روغ ویل مې چې د علاج شروع په خپل باندې د روغو دا د ایمان کې چې زمونږه را کومغاارونه راغلی دي که نه دا به د ایمان په معو باندې ایمان باندې به س دریم د پرګم نوله به د ایمان دا شټ کې ما بیمانانی کلی بیمانی به پرګله به شټ ما به غیرتی کوې د بغیرتی د په غیر پې به د ما ب کوې بشرمی کولی ارګي هيایي بشرمه و پریګدم نو الوی ایمان زمما سې کی دوستی دا امانه سره د لیکي سنیشتاري چې ته ز به مونږ زړه سو کومل پدی باندې و بشم پړی باندې و بشو دا هم پدی باندې به دوستی یې نه بسمدا باندې به لګې نه څو ګډ ورډ وي کیسې به ټولې ګډ ورډ وي دا بوي چې داسې کار دی داسې کار دی او هغه ټکي نه دا کوشش کوئ چې ويمسی چې دا اقاېد او زموږ درستی اخيدي درسته شي درست اخيدي درسته شي بس تا موږ نه په عمل او د کسی په خواله ان بیا سره نیک عمل کی دعا ووري یا قبولې و چې کله دا نن شي ویني به څټه کوي ومصالحہ ځمونږه کمیږي نه ورس په ورځه مزيارتي مصالحہ ځمونږه نه ورس په ورځه مزيارتي څه چاله دی وجهه اقیدو کې او زه د شریعت د احکاماتو څکو ماتو د شریعت احکامات ماتو اقیدېم ګډي نجاسو مړه کې دي غډوډي هغه مرجه جون کې مصیبت څه مړه شریعت عمل نه ماتي غډوډي شریعت راه نه پاتګي هغه برا مسایئ اوسو تلګیا د دنیا په طریقې دنیا په وسایلو باندې لګو چې په باندې به دا مسئله ټیک شو ارټیکي دا هغه به الټیکي چې کمزه کوي شریعت کوم حکم دې مارک درست دا شی به په خپل ټیک چاند درسیدانه ټیکي دنیا جهه زورونه پیولو دنیا جهه خاريانه پیو کوي دنیا وسایل او غي استعمال سمه نوخري نټيکي او کار چې کمزې کوي شريعت مات کړ او شريعت درځ کاغه دې مساله په خپل ټیک ټاک نه لږه عمل تو فکر لرله کې چې د ایمان باره کې غور فکر وکړو چې ا ما ایمانم ګروشي پستا نه نه بار د عملو دا په خپل تل